Теж добре, що ще не дуже постраждала, могло бути гірше. І чого ти туди поперлася? Що ти там забула? Пригоди захотілося. Не зуди, Аліська, попросила Настя. І без твоїх докорів голова розколюється. Може лікаря привезти? Вже спокійно, промовила Аліса. Можу знайти гарного спеціаліста і недорого візьме. Відчепись, скривилася Настя. Зі мною все добре. І все-таки зізнайся, що ти там забула. По-твоєму, я повинна була сидіти вдома? Анексований Крим. А ми маємо сидіти, склавши руки. Чекати, поки й усю Україну так само захоплять. Ніхто Крим не захоплював, це по-перше. По-друге, населення саму так захотіло. У мене там багато знайомих, і вони дуже задоволені приєднанням до Росії. Побачимо, що вони заспівають через кілька років, сказала Настя. Які там роки? Україна незабаром поверне Крим. Я впевнена в цьому. Ага, чекай. Питання, чи хоче цього кримське населення. Великі пенсії, як в Росії, висока зарплата. Який дурень відмовиться? Посміхнулася Аліса. Швидше б уже і нас приєднали до Росії. А тоді б зажили. Ті пункт тобі на язик невдоволено кинула Настя. Я не хочу жити в іншій державі. «У злиденній Україні краще». Але ж у своїй країні, сказала Настя, наголосивши на слові «своїй» і додала, потрібно зробити її багатшою, а не пертись до чужої. Уже один зробив. Прийшли, інші, і зроблять те саме, будуть красти, як попередники. Якщо дозволить народ, то будуть, а якщо ні, ой, я тебе благаю, хто нас питатиме? Ось прийдуть бандерівці, нам буде труба. Кажуть, що вони нас ненавидять. Приведуть їх сюди правосяки, то, може, тебе і не зачеплять, бо твоя мати родом з Бандерівщини. А що нам, російськомовним, робити? Я нічого не розумію українською мовою. Не можу ні писати, ні читати. Нічого не розумієш? А якщо скажу, що там за рогом будинку саме для тебе залишили мішок з грошим і зрозумієш? – спитала Настя Українською. Еге ж, голосно розсміялася Аліса. Таке хіба що дурин не зрозуміє? І ти її добре розумієш, і не треба вдавати, що тобі не зрозуміла державна мова. Але я хочу розмовляти так, як мені зручніше. А тобі хтось забороняв це робити? Та ні? стенула плечима. Ось ти, як підприємець, здаєш звіти до податкової, то якою мовою заповнюєш бланки? Звичайно, російською. Тобі хтось хоч раз заборонив писати російською? Та ні, але стоп. Аліса нервово закрутилася на стільці. Згадала. У пенсійному фонді змушують писати своє прізвище українською. Тобі важко списати з паспорта своє прізвище? Настя прискіпливо подивилася в очі подрузі. Неважко. Але коли прийдуть сюди бандерівці, що я буду робити? Дивись, хто прийшов до влади. Жінка почала перераховувати, тож Насті довелося трохи просвітити подругу, розповівши, хто і звідки родом у нинішній владі. Зробити це було непросто, бо для Аліси Сумщина вже бандерівщина. «І хто тебе так нажахав?» – запитала Настя. «Прийди на ринок, послухай», – образилася Аліса. «У мене теж вищого освіта, але ти на це не зважаєш». «Нехай я дурна» але не може бути придуркуватим весь ринок. Не хочу нічого поганого казати про твоїх колег, але хотілося б дізнатися, який приблизно відсоток хоче приєднання до Росії. «Відсотки вісімдесят не менше», – впевнено сказала Аліса. Ого! Настя скрушно похитала головою. Тепер зрозуміла така ненависть до українських вишиванок. «А до чого тут вишиванки?» Округла очі Аліса. Нещодавно ходила на ринок, щоб купити собі домашні капці, пояснила Настя. Випадково натрапила на палатку, де молода жіночка торгувала вишиванками. Знаєш, там є і з машинною вишивкою, і з ручною роботою, вишиті хрестиком і гладдю, є навіть для немовлят серучечки. Така краса! Задивилася я і одразу не помітила що у жіночки сльози на кілочку купують, спитала. Іноді, відповіла вона, але частіше запльовують. Я не повірила своїм вухам. Навіщо плювати в своє українське? Не подобається тобі вишиванка, то не купуй. Іди своєю дорогою, ніхто не змушує її купувати чи носити, а плювати. Дикунство якесь, може, збрехала. — Ні, Аліса, не збрехала, — зітхнула жінка. Вона мені показала цілий сток сорочок, які спасходили. А які ж вони гарні! Яка жінка вручну хрестик за хрестиком викладала в узори, вишивала для краси, для добрих людей. Хіба вона гадала, що на них якесь бидло плюне? Жіночка мені розповіла, що родом з івано франківська Вийшла за місцевого хлопця заміж. Почала привозити сюди вишиванки, а тут таке, сказала, що потрібно закривати бізнес. Уявляєш, бідненька жіночка розмовляти почала російською, але чути акцент, тож навіть це її не врятувало. Ось скажи мені, Настя, навіщо нам тут її сорочки? Хіба що в клубі на концерті самодіяльності в них виступати? Та тож не просто вишиванки а наше українське національне вбрання. Де ти бачила тут українців? На Донбасі більша частина росіян. Якщо люди розмовляють російською мовою, то це не значить, що вони росіяни. Хто ти за національністю? Українка, відповіла Аліса. Але це не значить, що я повинна носити вишиту сорочку. Подобається їм на Заході носити вишиванки, то й нехай носять. Я не виправдовую тих, хто зіпсував товар ні в якому разі, але й вишиванку вдягати ніколи не буду. А я б одягла із задоволенням, захоплено сказала Настя. Ось тобі іна сплеснула руками подруга. Мало тобі розгортання прапора. І не здумай купити вишиванку і пройтися в ній по ринку. А то що буде? У кращому разі пожбурять у тебе яйцями, а в гіршому – отримуєш добрячих стусанів і підеш додому в самому лівчику. Порвуть сорочку на тобі і не спитають, як тебе звати, – охоче пояснила подруга. Тож перш ніж вдягти таку сорочку, подумай про наслідки і згадай, де ти живеш, – порадила Аліса. Я добре пам'ятаю, що живу в Україні. Ти живеш на Донбасі, – виправила її подруга. А це різні місця. Ніколи про це не думала, але зараз мені здається, що я живу серед диконів», задумливо сказала Настя. «Мені так не здається», почала подруга, але Настя її зупинила. «Аліса, я не хочу з тобою сперечатися чи щось доводити. Бачу, що все марно, тому давай домовимося більше не розмовляти на такі теми. Якщо ми з тобою опинилися, як зараз говорять, по різні боки барикад, то будемо спілкуватися і надалі про те, «Без жодного слова про політику. Залишайся ти при своїй думці, а я при своїй. Інакше ми посваримося раз і назавжди. Добре?» – стримуючи себе, запитала Настя. «Гаразд!» – буркнула подруга. Від матері не було звістки. Настя похитала головою. «Треба на вихідних зібрати суботник та засадити вам город», – запропонувала Аліса. «Хлопці допоможуть», – сказала Настя маючи на увазі друзів сина. Розділ 19. Настя помітила, як останнім часом почала віддалятися від давньої подруги Аліси. У за стільки років дружбі утворилася невелика тріщинка, яка повільно, але збільшувалася. Настя намагалася уникати розмов про розбіжності в поглядах, але час від часу вони знову поверталися до неприємних обом бесід. Тріщенка продовжувала розколювати дружбу на опіл, утворюючи між жінками велику прірву. Настю дратувала пасивність чоловіка, якому здавалося було байдуже до всього, що відбувається в країні. Коли у всіх стало звичкою прокидатися вранці і у першу чергу микати телевізор на канали новин, Валерій міг спокійно пити каву і не поспішаючи збиратись на роботу. Коли жінка заводила мову про останні події, він невдоволено кривився. «Воно тобі треба!»